para facilitar e aí pra gente começar a discussão chamar atenção para o nome das disciplinas que a gente está discutindo aqui a primeira coisa muito legal é que são certas que têm nomes diferentes né? que é para deixar tudo mais fácil né? uma é a interação vetor parasita hospedeiro e outra é a interação de agentes infecciosos e parasitados e a gente fragmentar Né, essa, esses títulos né, Dá a entender Se a gente jogar isso com Se a gente chegar em casa e mostrar para a nossa família né, Se a gente tentar conversar com alguém na rua assim, não, estou fazendo interação geração do vetor parasito hospedeiro A pessoa faz isso Ela ela coloca o vetor parasito hospedeiro São três entidades diferentes Que provavelmente têm definições diferentes né, E que a gente tem que compreender isso de forma diferente Ah, o pessoal da física tem uma tarefa ainda mais difícil né, Que é diferenciar entre infecciosos e parasitários Já coloca aí né, um, né, Dois tipos Duas coisas acontecendo né, aliás, Dois agentes atuando Um infeccioso e um que é parasitário né. Será que infeccioso é, é parasitário também? Será que parasitário é infeccioso? Ou essas definições são conclusas mesmo Na minha opinião, já adianto para vocês Que essas definições são conclusas E vou sugerir para esses nomes de disciplina Serem, no mínimo, repensados Isso é porque Essas disciplinas existem Quase por um contexto histórico Mais do que por um contexto é, Científico, no sentido né, De artigo, publicação, livro científico E por que no contexto histórico? Como eu falei isso uma vez com vocês na aula passada Se a gente pegar quem no Brasil Estudava vetor, Quem no Brasil estudava Os professores Quem no Brasil estudava as doenças É, médicos, pesquisadores que Estudavam tudo isso Porque tudo isso acontecia ao redor deles Então essas disciplinas existem Desde a época dos cursos de medicina Que ministravam por Tegura de cérebro como Os autobus e carlinxagas e, e, e porque como eles estudavam tudo isso Junto As disciplinas, disciplinas de parasitologia Em geral Ou de parasitologia e agentes infecciosos com isso a gente envia os ossos parasitários mas isso foi modernizando um pouco a gente entende hoje que não é só o patógeno que é o, o crucial nessa história, tem uma célula envolvida, uma célula de um hospedeiro por isso existe uma interação por isso a gente coloca uma interação no meio, mas mesmo assim ela fica é, um pouco falha do ponto de vista moderno falha então de um processo de falada nós fizeram tudo possível para isso ser do jeito mais didático possível né, e ser compreensível e ser relevante. Na verdade, essas disciplinas existem por são relevante. É relevante é, um médico estudar é, os parasitas, não é relevante, mas foi importante para mim na microbiologia estudar parasitas e vermes e fungos e bactérias como é relevante para vocês. Da mesma forma, que o médico vai tratar né, o, no final o paciente, o enfermeiro vai cuidar dele é, no mesmo caminho para estar assistência e Né, os medicamentos, as formas de diagnóstico de pesquisar essas doenças, lida em vídeo físico, né, e a mesma coisa com galera da farmácia e disciplinas aqui. Então, é relevante esse tipo de estudo, mas vamos tentar entender o que, que é relevante aí dentro e como é que isso funciona. E mais uma razão de eu ter é, antecipado né, essa discussão, né, certamente essa discussão vai ser muito mais densa, o no que, que é para os hospedeiros, quais são as definições no um final do um curso a gente pode até voltar no final do curso se a gente tiver tempo e por que ela seria mais densa no final porque a gente ia ter toda a base né, de doenças causadas por fungos de doenças causadas por protozoários por protozoários e doenças causadas por alguns alunos para ver né, como é, tem exemplos tem um exemplo de fungo, tem um exemplo de protozoário, tem um exemplo de alunos para adequar isso das definições que a gente vai discutir mas Então, eu queria antecipar essa discussão pela seguinte razão. Né? Porque a gente, né? eu, é o meu exemplo, né? eu sempre que eu, leio, que eu estudo isso, eu já falei com o um olhar do cara que aprendeu do outro jeito. Qual jeito que eu aprendi? Eu aprendi de um jeito mais tradicional, dividindo, tentando classificar os micro-organismos por tipo de doença que ele causa, ou classificar o micro-organismo por tipo de é, é, necessidade para infecção. E como essas definições começam a ser rediscutidas, algumas até caindo no tempo moderno, né? o que está caindo. Isso aqui um patógeno é um patógeno primário, um patógeno um patógeno oportunista, né? tentar cair isso. Né? Eu quando olho para essas coisas, eu olho pensando, ah, então o patógeno primário caiu. Ah, então o patógeno oportunista caiu. Quando, né? se vocês não souberem disso, né? vocês vão olhar para essas definições sem preconceito. Vão daqui para frente é reavalear as coisas de uma base diferente. Então, pode ser mais interessante, na verdade, é quase um teste do que eu estou fazendo, né? de mostrar para vocês a definição moderna, a definição ainda contestada, discutida, provavelmente os sêniores não vão gostar muito, né? mas, para vocês olharem depois, as definições clássicas que estão no livro, até eu mesmo vou citar algumas delas durante as aulas, né? mas com um outro olhar, sabendo que a interação vai muito além do negócio né? quadrado, fechado, em direto, que é o que a gente encontra num no livro didático. E aí sigue a frase do, do pensador Bachelar, que é, é uma frase bem interessante que ele fala né, que quando apresentada a ciência, né, a mente nunca é jovem, mas ela tem a idade dos seus preconceitos. Então essa é a ideia, vamos tentar olhar, certamente vocês vão olhar sem preconceito, eu já olho com preconceito e aprendo de outra forma, mas vamos ver se na nossa discussão a gente consegue né, solidificar né, definições da maneira mais correta. E aí contando um pouquinho de história né, Por que, que eu comecei a repensar nisso né, O que, que me motivou a dar esse tipo de aula né, e, o, e, e por que, que esse pensamento está mudando né? Primeiro as pessoas estão estudando mais Vários exemplos estão surgindo E de vez em quando a gente encontra né, no, é, no nosso caminho né, Pessoas brilhantes Que colocam no nosso, né, justamente à nossa frente né, Uma nova visão Do que está acontecendo e Uma pessoa brilhante Que eu Eu tive o prazer de assistir algumas palestras né? Foi o professor Lenz da Fiocruz, que já morreu Mas perguntem para alguns orientadores de vocês Que duvido que ele não conheço, né? que Foi um professor da Fiocruz E que ele, ele batia muito na tecla da associação De um, um comportamento pélico Com o comportamento do sistema imune Com a associação do sistema imune eu não sei como vocês aprenderam né, em sistema imune É, espero que tenham aprendido um jeito diferente disso, né? mas o que é muito fácil né, de usar como artifício didático para a compreensão do sistema imune é dizer que o hospedeiro, né, o organismo, é um organismo sadia, é um organismo uma fortaleza de saúde, e tem diversas proteções, e vai se protegendo contra é, é, agentes invasores. E isso que soa estranho para a gente, é... Será que a gente tem que fazer essa associação né, De um organismo né, Um ser humano, uma pessoa Um indivíduo né, é, Com um cenário Férico, com um cenário armamentista né, Nas definições mais claras Se pegar um livro aí pô, Da década passada entendeu? Vocês vão encontrar isso facilmente né, Que o ser humano é um organismo É uma fortaleza de saúde E ele é rodeado né, por patógenos Que são seus inimigos E aí o que é estranho é que parece que a gente vive em constante guerra com potenciais agentes invasores. E a gente costuma passar isso para os textos didáticos dizendo que né, no indivíduo, né, no, é, no hospedeiro, né, nós temos mecanismos de defesa, mecanismos de resistência que vão combater agressões e que, se bem sucedido, a gente vai ter uma vitória sobre a doença, O que é bem estranho né? Já que então a gente tem nos livros de imunologia né? Capítulos ou até livros inteiros Que vão é, Dissertar sobre sistemas De agressão e defesa Estão vendo, vendo então Uma interação célula-célula Com uma interação Obrigatoriamente agressiva E enquanto uma outra célula tem que resistir A essa agressão Quem aprendeu imunologia assim? Quem viu que isso? Sim não, mais ou menos? para algum momento professor na escola sim depois na escola também mas vamos ter perto como é que é bom deixa mais vou tentar pensar nisso é um sistema de homeostase né que eu deixei esse que esqueci essa coisa para inserir energeticamente não só já igual conta grande problema Mesmo assim, vocês não fugiram de alguns nomes tipo de linfócitos killers, natural killers, né? às vezes falar que neutrófilo é um soldado. Eu mesmo eu escrevi isso, eu escrevi isso na minha dissertação de mestrado. O um macrófago é a primeira linha de defesa. Pô, fica a primeira linha de defesa, né? tem uma galera ali na primeira linha. Então, por mais que já tenha uma visão mais ampla, a gente ainda associa isso. Então, a gente já vê que qualquer interação é um mecanismo que vai gerar um dano e que a gente precisa de uma defesa é, eficaz, que vá combater. Né? Então, é sempre um, um, uma é, associação é, bélica ao, ao, a um sistema de interação puramente natural. E aí, outros exemplos, né? parece que né, é, é, qualquer... Célula que vai interagir com a gente, na verdade é um grande agressor né, tentando é, se dar bem, que o organismo tem mais é que se defender. Lógico que isso então é, é muito repensado, né, a ponto de, é, ser, de ser discutido né, em várias camadas da ciência, em congressos e em eventos. Né, então, além da discussão do fato científico, né, se discute né, o, os conceitos né, e como passar melhor os conceitos. E no edital da Nature, né, o, o editor citou né, que para ele era uma surpresa ainda que isso acontecia, né, essas analogias militares com as interações parasitas de pedeiros, já que né, a gente não vive, né, a gente não tem que viver em conflito. Né? Quer dizer, ele fala né, mais especificamente que tradicionalmente o estudo da doença infecciosa tem sido considerado como um conflito, nos quais patógenos são os inimigos que devem ser identificados e destruídos. Hum. Novamente, se a gente pensar isso, né, voltar um tempo na história e achar que toda interação. É, teria que ter é, esse resultado. Né? Hoje a gente não montava uma célula com microfone, as células estavam com o plástico e todas as interações benéficas iam por água abaixo, a gente vê que hoje nós mesmos temos interações benéficas, se a gente analisar nosso genoma, tem genoma de um monte de outros é, organismos inseridos e isso hoje é um resultado positivo para a gente, deixa a gente do jeito que a gente é hoje. Então no que, que eu me baseei para a aula de hoje? Se tem na tela três artigos para não ficar muito, é, muito complicado, mas vou colocar no Facebook, assim que chegar no laboratório, é, é, os outros dois, né, um total de cinco artigos publicados é, pelo, pelas mesmas pessoas, no mesmo grupo, né, o Arthur Casanderval e a Lisiane Pirovsky, onde eles discutem né, desde 199 mais ou menos é, esses conceitos do que é um patógeno, do que é um hospedeiro do que, que é uma interação do que, que é infecciosidade e ele, eles formam com isso né, um conceito mais amplo que define essa a interação aliás o, é, a estrutura da interação como uma interação de dano e resposta né? nessa interação micro-organismo, hospedeiro tem um resultado que está relacionado a dano no hospedeiro E resposta, esse hospedeiro. É engraçado que o que, que eles passaram a bolar isso? Porque nas aulas que eles davam sobre interação para o seu era muito difícil explicar com as definições fáceis. E sempre aparecia um exemplo, e a gente vai visitar esses exemplos durante essa aula, mas sempre aparecia um exemplo que deixava algum ponto né, dessa definição com falha. Então eles começaram a revisitar né, esses conceitos né, e olhar com um olhar mais aberto. E aí, qual é a proposta que eu vou fazer para vocês hoje? Vocês vão em dupla, em dupla é importante, para ter discussão, para ter troca de ideia, principalmente o pessoal da biofísica, vai com alguém da, da biotecnologia para justamente ter uma visão bem diferente da que não tem nem. Ah tá. É, então em dupla, né, vocês vão é, discutir. O que vocês acham de algumas definições E depois vocês vão discutir isso comigo né? Lógico que algumas vocês vão falar No final eu vou pedir vocês entregarem Para poder vocês escreverem Para isso ser bem estruturado né? Para não chegar na hora da discussão Para ser um machismo ou uma definição enrolada Então para ser é, bem estruturado Segundo, que não deixa de ser treno Ser treno é importante Ser treno significa, se significa que eu estou falando Ser treno significa que eu estou falando Tem relevância no futuro Então para vocês treinarem isso e a gente vê o que vocês já sabem depois eu vou recolher isso tudo o que eu acho que vai ser importante principalmente para as próximas aulas né, em dúvida também tenho essa razão mas eu fosse fazer um individual depois ia ser complicado para eu ver isso tudo até amanhã né, em dúvida metade do meu trabalho eu não consigo ver isso até amanhã e aí a gente faz um definição necessária e eu já entendo que vocês sacam essas definições para explicar para a nossa próxima aula beleza, então Sugestão, né? Induto, explicar com suas palavras, os termos que aparecerão em seguir. Eu vou colocar a definição, né? aliás, duas perguntas, né? Perguntas simples, exemplo, as próximas são o que é parasita e o que é um patógeno. E depois vou explicar a definição. Depois outra pergunta, definição, outra pergunta, definição. E assim a gente vai construindo essas definições. Acho que dá para a gente fazer tranquilamente na aula de hoje. E acho que vai ser bem interessante. Eu espero que vocês gostem da brincadeira, então, por favor, unam-se em dúvidas. Tem um tri, né? Não, a dupla aqui. Dupla, tá. Tenta fazer em dupla para não ficar muito confuso. Sério mesmo. Tenta, tenta superar em grupo Então, ó, cinco minutos para vocês construírem essas respostas. Valendo. palavra-chave. Thank you. tem muito a ver com o pessoal que estuda parasitologia e consegue destrinchar isso de um jeito mais fácil é, quando a gente fala até parasito é muito comum, você vai no congresso de parasitologia né, o pessoal fala de parasito fala que parasito é, parasito, é quase o sinônimo que quando eu de você está quase definindo né, o objeto do instituto ali e não o comportamento já que parasitado essa definição foi a melhor que eu consegui, juro, mas parece meio estranho, a gente vai inserido na definição agora Não é, causa é, dano ao hospedeiro, não pelo contrário. Né? Vai causar um dano, um prejuízo qualquer ao hospedeiro, já que aquele organismo está se nutrindo às coxas do hospedeiro. E aí parece até um negócio muito restrito, porque se nutrir né, é, se alimentar. Então o dano dele é derivado da alimentação e não por outro fator. E dentro de parasito do hospedeiro, né, dentro da relação, na verdade, patógeno do hospedeiro, né, genericamente. Então, tendo a relação é. patógeno com hospedeiro, parte. Essa relação pode o dano pode ser causada não pela alimentação, mas por uma produção de toxina, que vai ser danosa a uma célula neuronal ou outra célula é, que eu tenho, que vai causar uma morte celular, que vai causar vai uma abortose. Entendeu? Então, não necessariamente esse dano é porque o organismo está se nutrindo. causa dano. A gente vai ver esses exemplos já já. Uh, sim. Né, que se tem um hospedeiro envolvido né, as modificações imunológicas no hospedeiro e outros né, ambientes ecológicos é isso que vai favorecer a nossa percepção de que aquele micro-organismo é um organismo aí patogênico e como é que a gente vai ver isso dentro da nossa matéria? é um exemplo bem legal o exemplo de Cândida até meados dos anos 50 não era considerado necromo de patogênico. A gente está no nosso corpo. Mas o hospedeiro mudou. Né? O hospedeiro passou a ter déficit imune por conta de corticoides que ele tomava. É, o hospedeiro passou por quimioterapia microbiana, com os antibióticos, a gente decleta as nossas bactérias do corpo ou, ou deleta a bactérias que estão causando uma infecção na gente. E aí sobra mais espaço, sobra mais alimento, sobra mais cultura, para empolgador, e aí é, aquilo né, leva um número grande desses micro-organismos e resulta num dano. E ainda, né, hoje a gente tem mecanismos hiper-eficientes de modificação do ser humano, que na verdade é um dos maiores avanços da humanidade. Quem aqui teve variou? Ninguém. Nossos pais todos né, se vacinaram e radicaram ali na Guaiola, na década passada né, e, é, A gente modificou o, o seu irmão de uma maneira ah, a doença, praticamente sumir do nosso convívio E hoje né, e, e, e, hoje em dia nós nos vacinamos contra outras doenças E por isso a gente evita sarampo, cachuba, catabólico e por aí vai né? Então, Agora a febre amarela né? Então a gente modifica o nosso sistema imune E deixa ele pronto Para conseguir encontrar Um outro organismo Um vírus, por exemplo né? Esse né? organismo, esse vírus Não, não venha a causar dano Numa futura interação E aí a gente descarta né? Com essa visão coisas que vocês vão ler nos é, livros e nos artigos mais antigos que existem pató é, é, é, patógenos primários que o organismo é patogênico ou não é um patogênico isso a priori ó, determinado organismo é patogênico determinado organismo não é patogênico não é bem assim né? porque existem patógenos oportunistas que isso parece um grande absurdo é um patógeno que é malandro né? ele espera uma situação confortável para ir lá e se instalar com patógenos que são patógenos mas são comensais e aí eu conto uma breve experiência minha Nesse, nesse caso que foi difícil convencer as pessoas que mandaram, quando eu encontrei na unha do paciente um fungo causando uma doença na unha, ou seja, causando na unha comicose, causando lesão na unha, tinha dano envolvido, mas era um fungo Com de nome rodotóro musculaginosa, era um fungo que ia comensar o no nosso, a gente fiz um suave agora, o no nosso pés e no provavelmente a gente vai encontrar de boa parcela da turma Esse fungo, é um fungo que estava na gente paciente, isso adereceu até as condições para que o fungo crescesse bem na unha dele e causasse dano né, na, na, na sua estrutura, dano na sua unha né? tinha tomado uma topada com pé, tinha fissurado a unha usava meia constantemente, estudiava um ambiente mais úmido favorável ao crescimento do fungo, o fundo cresceu naquela fissura, o que a gente mostrou foi o fundo né, crescendo dentro das fissuras da unha Então, ele crescendo pela fissura da unha, e ele começava a espaçar ainda mais as camadas de queratina na unha. Ele também era queratinolítico, ou seja, quebrava aquela queratina para adquirir carbono, né? usava aquela queratina como fonte nutricional e aí o resultado na lesão. Vamos continuar então. A gente ainda tem meia hora, cinco minutos de copiação dá para a gente terminar A brincadeira de hoje. Continuando aí, 5 minutos para me dizer o que é microbiota. vai variar. Né? Nem pode variar. Vai variar. Quer ver um jeito de variar? Vou variar a homeostase do microambiente bucal usando o gosto de está a zona não são os seguintes é, fatos é, restritos, né? mas sim os estados, é uma coisa de estados Quais são os estados? Aí sim, de simbiose, de colonização, de comensarismo, de latência e de doença. Né? São diversos estados e por que estados e, e por que essa palavra estados é importante? Porque isso muda. Essa relação vai mudar. Uma relação de simbiose pode virar uma relação de, de, de doença. Uma relação de colonização pode virar uma relação de doença. Um organismo, -organismo que estaria latente. E a gente tem facilmente casos disso, como um meio de Eccles, um exemplo, né? Um outro exemplo. Né? Sistos, determinado de dos olhos, outro exemplos. como exemplo né, de parte interessante em relação a isso né? Como, como é que a gente fala por exemplo de uma relação com estabelecida por um cada um novo já no fim a gente tem uma E aí, para ver como essa definição é, pode ser facilmente é, expandida né, e deve ser relativizada, né, a ameba é um hospedeiro ou é um parasito? Quem acha que é um, um parasito? Só levanta a mão. né? Quem acha que é um hospedeiro? Que é pode, pode ser os dois? dois. Pode ser os dois. Porque, no ambiente... A amêndoa está ali vivendo, lindamente, fagocitando bactérias e fungos, utilizando isso como até fonte nutricional. No nosso intestino, ela pode causar doença. No contexto da nossa matéria, dos nossos estudos, a gente não vai considerar a amêndoa como um dos Ela se encontra em natureza. Ela, sem dúvida, é em laboratório, é em cultura, é um modelo que a gente pode, qualquer, qualquer Eu vou pedir o seguinte, é, me entreguem as folhas que eu já vou dar uma guia para vocês escreveram, beleza?